Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina Man yahadihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha hakka tuqatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd ikhwatibila saudara-saudari sekalian pada peringatan hari syuhudin sehingga peringatan ini rahmatilah Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana limpah dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan saudari-saudari di negeri kita sedang meneroka ayat ke-11 daripada surah safa sehingga berikutnya يترث من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون Qulna am wa antum dakhirun fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun subbakallahu alazim maka tanyagalah kepada mereka iaitu kaum musyrikin Mekah apakah mereka yang lebih hebat kejadiannya atau apakah yang telah kami ciptakan itu sungguhnya kami telah ciptakan mereka dari tanah liat bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka dan mereka menghina kamu dan apabila diberi pengajaran mereka tidak mengingkari dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah mereka sangat menghinakannya dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Apakah bila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang berlulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah apa-apa kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, yeah, dan kamu akan dihina. Maka semuanya kebangkitan itu hanyalah satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. Muslim-Muslimat yang hati dan dikasih Allah sekalian. Dalam ayat yang ke-11 ini, Allah SWT bertanya, Meminta untuk kita merenung, berfikir Tanyakan kepada orang yang mengingkari kebangkitan itu Mana yang lebih hebat ceritaannya Sama ada langit atau bumi Serta apa yang ada antara keduanya Mencakupi para malaikat syaitan, makhluk-makhluk yang hebat-hebat Ibn Masyur radiyallahu anhu Membaca ayat ini dengan bacaan Amman adadna Amman adadna Adadna iaitu kami hitung ini kira beza -beza lah, yang beza-beza lah tuan-tuan. Kita baca, Jumhur Rasirin baca sebagai Amman khalaquna, tapi Ibnu Mas'ud baca Amman adadna. Semuanya mereka mengakui bahawa makhluk-makhluk itu lebih hebat ciptaan dari mereka. Jika demikian keadaan, apakah mereka masih lagi mengingkari kebangkitan? Sedang mereka menyaksikan satu yang lebih agung daripada apa yang mereka ingkari. Ini dahulu kita pernah bincangkan tuan-tuan dalam ayat surah al Mukmin. La khaliq as-samawati wal ardi akbar min khalq an-nas walakinna Semuanya la ya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kuliah untuk dahulu kita bincangkan sedikit tentang hari-hari terakhir dalam kehidupan Umar Khattab radhiyallahu anhu Umar Al-Faruk. Selepas Umar Al-Faruk ini radhiyallahu anhu bermimpi. Sekembalinya daripada ibadah haji tahun ke-23 Hijrah itu dia teringat kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat baiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, saudara-saudara, saya bermimpi masa berada di Mina saya melihat peredaran bintang-bintang langit. Kehebatan itu disusun padanya matahari terbit pada waktu bulan datang pada malam yang tertentu. Kalaulah semua dalam kerajaan pentadbiran saya sudah pun berjalan dengan sistem yang seperti Allah gambarkan ini, maka saya redha dikembalikan kepadanya dan tak sabar rasanya nak berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Bakr al-Siddiq Maka beliau pun bermimpilah tuan-tuan mimpi melihat seekor ayam jantan mematuknya dua kali ayam ni satu bina ayam jantan yang lemah ada sayap tapi tak boleh terbang mengikut kisah Israel lihatnya, bila Nabi nuh menjadi marah kepada ayam yang keluar, ke dalam belukar selepas kapal, kapal ini belabur belum habis lagi, dia sudah menghilangkan diri dengan alasan nak cari bijirin makan tapi dia tak kembali-kembali pun Nabi Nabi Nuh pun telah berkata berdoa kepada Allah SWT Supaya dia tak boleh terkebang Ini kisah Israel yang sampai kepada kita Allah SWT Jadi, Sayyidina Umar kata Rasulullah Anhu melihat binatang yang lemah ini mengatuknya Beliau pun berkata, agaknya nyawa saya sudah dekat Ajal saya sudah pun hampir ha, Ini tuan-tuan ini mulai ke Allah SWT Kesatnya Sayyidina Umar yang mendapat ilham Menurut mimpi bahawa ajalnya sudah pun dekat Ya khawatir filah, muslim muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Kemudian, mengikut kisah yang dia kemukakan oleh para ulama Sayyid Omar yakin ajalnya telah dekat Tanpa sakit pun Dia merasakan tenaganya makin-makin penat, makin letih Tak seperti dahulu Dan akhirnya Pada hari Rabu Hari keempat Dalam tahun Dalam Hari hari yang tinggal beberapa hari sahaja mengakhiri bulan suhijjah itu, Sina Umar pun keluar rumahnya untuk mengimamkan salat subuh. Dia pun menyuruh semua orang belakang, terasu, sawu, sawu suhfakum. Kalau ada yang beri telah, telah depan, maka Sina Umar akan menolak dengan tongkatnya. Minta samakan saf diukur pada tumit. Dan semua orang telah beratur dalam saf masing-masing, dia pun mulalah bertakbir untuk salat mentuanlah hati dengan dikasiaslian baru saja dia mulakan salat baru saja nak bertakbir satu riwayat muncullah seorang lelaki di depannya menikam Sayyidina Umar dengan khanjar menikam Sayyidina Umar Tiga ataupun enam kali yang sekali kena pada bawah pusatnya Sayyidina Umar merasakan panas sesnya itu dalam diri dia menoleh kepada jemaah yang lain yang telah pun menjerit mengatakan kejarlah anjing itu dia membunuh Al-Sinam Al-Khattab Radillahu An Anjing itu, maksudkan itu Itu Abu Lu'ulu'ah Fayrus Dia merupakan hamba Kepada Al-Mughirah bin Shu'bah Dia merupakan seorang Parsi Yang telah pun ditawan Di Nahwan, Kemudian menjadi Milik Al-Mughirah bin Shu'bah Sahabat Nabi SAW Jadi kedatangannya ke Masjid itu Sengaja nak bunuh Umar Pada pagi itu Dia sudah pun bersembunyi Di bawah Pakaian Dengan menggenggam Bawah Pakaiannya itu Khanjar Khanjar ni maknanya pisau Tuan-tuan Parang yang mempunyai dua mata. Dia bersama-sama di salah satu sudut di masjid dan kemudian bila salat nak mula dia pun datang untuk membunuh Said Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ramai orang datang cuba untuk menangkapnya tetapi dia tidak melepaskan kesempatan menikam sehingga 12 orang yang kena tikam tuan-tuan. Dan satu riyal mengatakan enam orang meninggal di tempat itu dan kemudian seorang berjaya lah menangkapnya dari belakang menghempaskannya ke lantai. Maka, virus bimbang dia dikenakan hukuman had Kasas ke atas dirinya maka dia telah bunuh dirinya dengan pisau yang dibunuh Amirul ini Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tindakan tikaman yang kena tepat pada bahagian bawah itu telah pun memutuskan Saidina Umar tak dapat berdiri lagi selepas kena tikaman tersebut tuan-tuan Abdul Rahman segera maju menggantikan Saidina Umar untuk mengimamkan solat dia meneruskan pada pagi itu dengan baca surah yang paling pendek iaitu surah Al-Asr dan surah Al-Kawthar. Kerana tak sabar nak mengikuti perkembangan yang berlaku kepada Amirul Minin, Sina Umar Khattab R.A. Maka kaum muslimin pun menjadi resah, gelisah. Mereka Sina Umar diusung dan orang ramai pun hirup pikuk dan ada yang terlambat untuk salat kerana nak mengetahui perkembangan tersebut sehingga dipanggil, disuruh salat, salat, matahari sudah hampir terbit. Tuan-tuan yang dalam hati dan dikasihkan sekalian Sekarang, Sayyidina Umar anhu Menunggulah detik-detik kematian Sakratul maut, nazak di rumahnya Tapi yang penting kita nak cerita di sini Renungan Sayyidina Umar anhu Kepada Langit, melihat bintang Melihat bulan, melihat matahari Semuanya terbit pada waktu yang Telah ditetapkan oleh Allah SWT Maka dia berfikir alangkah indahnya hidup ini Kalau semua sistem berjalan dengan betul Tidak ada siapa pun yang duduk di atas undang-undang Siapa yang bersalah hendaklah dihukum. Maka inilah ketapan yang diajar oleh Allah Subhanahu musi alam semesta yang begitu hebat pergerakannya. Ikhwati fillah muslimin muslimat innarhamati ila jami'iyakum. Jadi ayat ini mengingatkan kita Fast taftahu am khalqan am khalaqna? Siapa yang lebih hebat ciptaannya? Ni istifham ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu seperti entah kita pelajari ya surup usub insya'i dalam balaghatul Quran. Ini merupakan satu takrir. Takrir ni makna satu ketapan. Ahum ashadu khalqan. Puka kamu lebih hebat? Soalan ini menyebabkan kita yakin dalam diri tidak. Saya memang kecil dan kerdil. Kalau bandingkan dengan makhluk yang Allah jadikan. Yang lebih hebat, lebih besar, lebih agung, tapi semuanya boleh patuh kepada-Mu ya Allah. Mengapa kami tidak? Jadi Allah menggunakan Fastaftihim ahum ashadu khalqan amman khalaqna amman khalaqna. Jadi man khalaqna di sini Yang dimaksudkan iaitu apa yang Allah ciptakan Langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya malaikat, jin Bintang-bintang Planet Ini samalah dengan surat nazi'at yang pernah kita baca dahulu Antumasyadu khalqan amissamaa Banaha Rafaa samkaha fasawaha Digunakan di sini Perkataan man, tuan-tuan, ini mula kat pasal Man ni isimusul bagi menunjukkan kepada Taglib Taglib maknanya Banyaknya makhluk yang berakal Berbanding dengan yang tidak berakal Tidak berakal banyak juga Tapi taglib yang dimaksudkan di sini Kerana makhluk yang berakal ini yang meletangkan Rasa airan, rasa kagum, rasa hebat Bagaimana Allah ciptakan malaikat Bagaimana Allah ciptakan jin Pernah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu Makhluk yang berakal ini bukan manusia saja. Jadi ada ramai jadi berfikir tentang malaikat dengan sifat-sifat biologi-loginya yang kita bayangkan begitu besar, hebat ciptaannya fizikalnya, maka tuan-tuan ni -tuan mula rasa kan hebat Allah SWT ni. Jadi Allah menjelaskan lagi inna khalaqnahu min tinin lazib. Inna khalaqnahu min tinin lazib. Jadi ini adalah satu makna yang Allah kehendaki kita faham kamu hanyalah dicipta daripada tanah yang hina tanah yang ertinya disebut di sini tanah tanah liat yang berbau hapak dalam ayat lain benda kita bincangkan nak bandingkan dengan langit dengan bumi dengan makhluk yang kita tak nampak malaikat ni Allahuakbar kerdil dan kecilnya supaya manusia ni faham bahawa mereka ni hanyalah satu makhluk yang sangat kerdil kecil kecuali bahasa musywir rahati dan dikasi. Dalam al-Quran ada banyak penggunaan tentang sifat manusia. Sekali turab, sekali hama imas nun, selatin, lazib ini kalau kita belajar bahasa Arab ia merujuk kepada satu benda melekat. Melekit. Ha, melekat, melekit tanah yang telah pun dibancur dengan air ini yang kalau kita pegang maka dia melekit. Ia digunakan dalam bahasa Arab. Ada setengah pendapat mengatakan datang berkataan ba dengan mim ni lebih kurang sama dia memiliki makna yang lebih kurang sama mengkhrajinya pun lebih kurang sama dan perkataan lazim ni dia sudah di para ulama tafsir digunakan dalam bahasa Arab lama bukan satu perkataan baru seperti yang dikatakan oleh setengah golongan yang nak mengatakan Quran ini bukan bahasa Arab sepenuhnya buktinya ia pernah digunakan oleh seorang penyair jahiliah bernama an Nabira wala yahsabuna sharra darbat lazib wala yahsabuna sharra darbat lazib kita tengok lazim ni telah digunakan pada zaman jahiliyah lagi menandakan dia satu perkataan asil perkataan asli yang telah ada daripada bahasa Arab lagi ikutilah prinsip-prinsipan inelagatil indicatio aslar ada setengah pandangan seperti yang telah kita sebutkan mengatakan ba ini maklub dibadalkan daripada mim asalnya lazim kemudian bentuk jadi lazib Allah a'lam ni merupakan penjelasan para ulama di sudut bahasa Kemudian ayat bal ajipto, yascharun. Wajah zukiru, la yzukurun. Wajah raa ayat yistascharun. Manusia ini sifatnya bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka. Nabi Muhammad SAW menjadi hairan selepas dikemukakan bukti dengan berbagai bentuknya. Pernah kita ceritakan terbelahnya bulan, bagaimana isra dan miraj, berbagai berbagai bukti menunjukkan kehebatan kebenaran Islam tetapi mereka tetap menolak, menyebabkan Nabi SAW Kan sahiran dengan sikap ini. Kita pun ngah melihat orang susah nak buat baik Kita ngah melihat orang lain sanggup untuk menganiaya hamba Allah yang lain hanyalah kerana kepentingan dunianya sebentar tuan -tuan yang sebentar. Kita ngah sahiran. Tuntutan milik Allah. Dan kataan sahiran ini digunakan dalam Quran dalam beberapa bentuk. Jangan sampai ia membawa kepada Ijab juga ributan, aji bah. Ejab, Kita akan lihat nanti bagaimana Allah SWT menggambarkan Allah ngah terhadap dua orang hambunya. Kita akan lihat dalam kuliah tafsir yang akan datang Biiznillah Allahumma'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh